Minasket from old Chicago town Chua! Azken ah, ah. gel tokia! Silozibe irratian Etanchete irratian Co... Ilozibe irratian, gaueko amarretatik aurrera eta antxeta irratian astelenetan... Gagazitatik, amarretala! Uuuu! Uh, mm. oh, Uuuu! Uh. I need to come down But I'm too tired When the sun comes up I miss the moon Cause I know tomorrow Is gonna come too soon Is gonna come too ne uh, murtan from blue roses to dust and now i long to feel that patch from your on us scars on Eta gazkin geltokia irratisa, jorak gaur ez dutzen duzuen melodia ez titxua. Bai, bai. Hau, ya 2020ko lehen programa hau. Uuuu! Uh, eh, ez da mundu abukatu! Ez da bukatu! Makarik, eh, haia eh, gure programak eh, toki kronologiko batean jartzea zeren gero, emendikan bilabetera jarriko dugunean, ba, ziruak jendeak esango du, baina hau eguno izgrabatu gute. Eta bilabete fijo, baina ez ez moen da. Entutenezenean zuzenean, zuzenean beti, beti gaude zuzenean, eta Ego, bemiak eta behirua mundu hau zela eta bedena eta ez ursiste zen nuen, nik, nik siniesten nuen eskaineten <risa> <risa> <risa> Ba, e? ba mundu hau bukatuko zela, jendea jarretzun bunkerak eta eh, eta salbatuko, eta batu Lujoso eta busi bunker... Da. Ah, bai, istatu batuetan bada, hor mugimendu bat, non eta jendea preparatzen den mundu bukaerarako. Osa, jendea entenatzen da armak e, oza, armak e, irabiltzen, bere bunkerrak egiten, eta eta gauza erokeriak ez. Bai, bai, bai, bai. Infusión bat ean jarriztu dela, lola, hotel bat, baina ostolgorazpian, dena bat barrik costa dena, baina... Eta, eta... Altatzeago gertu eta que zenba milla dolar baliozuela eguneko hola hola forateko sin más. Nikuzunen eh? <risa> <risa> baita e, Japonia, e, usteu Japoniarazela norbaitek e, asmatu zuela horlako bola bat, non sartzen zienen eta igual World Cupent zineta ta zuor bola baruan egoten zien, bueltak ematen, eta chunaim bate tortzen bazen horla e, ba bizierauteko edorlako gauza arraro bat. Bai ah, ikusten diezu, xa Guapark eta ta e, bai bueno. Eta <laughs> ez Bola oiek. Da. Bai, baina bola hau da... Osa, ez daltzit zu guztiz. Ah, ez daltzit zua bola batean. Ah. Osa ez da donut bat or, eh, parkean bezala edo anako ondako... Ez ez ez ez ez. Ez eta nuen oiek. Ez es, dutela. Abai, bago. Eta izan gutea gian hoiek ...ba, besa, zaiti, karo. Eta nintxuna ez da arbol batekin da... ...zu inventoa ja... ...zabustu dago, eh. Bai, bai, bai. Bai, hor lako zero zuten... ...baina, bueno... erokeri keri ero izan dugun bezele antzutun zuen melodia ahots ez titxu horrekin ez da zein datorkizu gururamarka ben, ben... ben zein ben... ben jarpe etorri eta... <laughs> ben laden eta... etorri... etzutu zen bezala hemen hartzut e, tekniko batzu ditugu zen mikrobakarraukagu izan ere norbaitek eraman ditu kableak, eraman ditu mikrobak horrentzero izango zen behar da eta hemen Ba sakilu txik gire utzi gaitun, hola bait Baina norbait eman badio zeharkable bat, XLR bat haien ba, ikartzi hau nera <laughs> Nire bakarrik ikartza ekarri dit Ola motoika, ugei kilo <laughs> Azuk, herrerak ospatzituzun, Marcos Ba, lasai <laughs> Bueno, bueno, bueno Hau, oh, bukatu buka, buka, zaigu koltsolla horrek esan nahi du hasi beharko dugula pixkat, eh? bere bizitzarekin eta bar Ben Harper kompostatzailea Ben Harper gitarra jolea Berrogeita zei urte, uste dut, gutxugarra bera dituela Eta, bueno, entzuten duzuen Horretan esan dugun bezala hotsa oso melodia dauka, nahiko lasaia Lasaia egia batzuetan Bai, batzuetan, ezka Asi gira ikusten, tagian batzuk berdita diren <laughs> De asera esaten ya gozatxarrak entzun baino lehen, eh? Esan dugu jareko dugu asinerako musika bere piezaren fuerte bat, edo, eta ez dugu aurkitu aude, aurkitu dugun indartxuena. Bai, bai, eta indartxu agotaka... Gaina, bai, dugu, ba, directo bat, ba, directo bat, ba, doble CD eta tamen egengo direta, dena ziren... Bai, ez dugu, mazatzen dugu, dena, ma dena disko akustikoak zirela, edo eta teatzen zituna ez ninguno rocker eta la u koloria eman diogu neri asko gustatzen zaiben jarper eta hartu ditugu piskat lasaiak gero indartsuak eta gero lasaiagoak oraindik ba Eta ondur dutzen bazaizue, bueno, pertsona hau e, o, txeroki e, astendentzia dauka edo indioak bat izute, amerika indioak Eta baita ere Bon Marley-ren e, e, ma, zarraitzai bat izan zen, izan ere imeatzun da iruro gehiatame zortzigarren urtean behatzi urte zituela Ben Jarperrek Bon Marleyren ren kontzertuat zuen bere eroiaren kontzertuak Eta ez geroztik, behar ba, bueno, ba, horti jarraitu du bere bidea, ez musikan Eta nabaritzen zailo pixka eta timbran ere Bon Marlire norrelako erentzia edo, ez? Dizango zenke bai, mazik, mazik. eta ez daite, e, musika estiloan edo ez daite, zehuzea galdetu maniota galtetuz du lehen zuri genera bai. Zau da, ez da, Bon Marlien zehuzer berdinekoa edo zehuzer Bueno, Arritzai zutsua, horregatik dauka influenzia hori, ez? Bai, bai, bai, nabaritzen da gainera asko Eta, bueno, behar zurterekin ja interesatu zen musikan eta Amar urtetik aurrera, zizien gitarra jotzen Nor e, slide edo estiloarekin, battle neckarekin edo Entzutut zuten gitarra... E, soinu berezi horrekin Hori esplikatu pixkatola, nola jotzen da hori eske Agian Jendien jen ez daki da pixkat esplikateko, ez? Daite. Bai babira hartuzu hartzuzu, bera dukan gitarra lenik eta behin Ez da, gitarra normal bat, ge, berak belaunikotan jarri behar du gitarra Mikro, Mikroak ondo ardezan etratzen uh, duen soinua Eta gero batelnek edo... Edo zera botilla baten... Bai, e, burua edo <laughs> lepoa <laughs> hartuz Ba, gitarrako soka jotzen ditu Jo baino geniago deslizatu edo egiten ditu Eta horrelako soinu, ba, pixkat countryn ere asko erabiltzen da Baina honek beste erabilera bat eman dio Eta bere aksaten du blusa bere moduan ulertzen duen bezala, interpretatzen duela Horretzun dezakezu e pixkat gitarra Ba, hain ikustu ba, du, ba, hirak guztan den zaitu bat ez ere, ba, bere stila propio daukalakoa eta bere... Ahotxa, ba ere oso ba, oso ditzen zait Baina ba, zeitea, jarriko gugu ja behien lehen kanta, jendea hasiko da, jodan, ba, nahi entzun ja behien kanta ba, du gehiago Zindu gehiago, adatuko kanalen Ez, aldatu gero <güls> <güls> Jarriko dugu, bai, hasiko gera, bai, hain bat diska ditu Lehenengo diska <güls> <güls> ba, Ez, kanta jarriko dugu, lehen Bai, like a king Errege bat bezala, eh. hori da, kantao... Horrelabizi bat bezala. Errege bat bezala bizina ez. Koroa eta... falta zehizu. <laughs> bai, eta erramu ere, Cesar <laughs> bezala izateko ez da. Me hatzunda, ez da gizurtetan, errek ez da bat databa sehamez ez? Leleengo diskatik atak dugu kantao, Welcome to the Crew World. Zera, onge mundu krudelera ez? Me hatzun da, laro gaita da. Diska hau, eta nahiz eta ez izan bere momentuan arrakasta asko e, ba, esan beharra dago ba, oso diska nere neuzte oso, oso entzun garria dela eta nere behintzat, gehi guztien zizkidanak lehenengo iru lauak dira bere toki e, intimista horrekin Ia esan mundu maian ez da, eta eta e, izateko binen lehen diskoa ez da izaten nola oso oso famatu aia, binen bigarren, nahi dirugarren fama lortzen dute ikusiko dun bezela, ez? Ba, lehenengoa baita onna da. Ba Gainar famak ez du zeresan nahi. bakigu nor dagon faman eta e, bai, Meta Metagarrasia eta ez dagon faman eta batigu hemen zer den onna eta. Bajariko besterik gabe lehenndiskatik laikakin kanta. Regeak bezala Regea bezala! Oh, oh, oh, oh. Our new has become bright Like a mile Like the day stronger From the tree The LAPD Like a kid help us out. Like a yeah. izan duzuela ikakin kanta eta, beno, kanta esan behar dago, Ronnykin e, taxista beltzari be, e, buruzkoa dela bainaiko historio zet, eta malgarria ez Bai, bai penagarria eta honek, bueno, erakusten dugu pizkat Ben Harper nola den, e, bueno, jenden bueno, alde dagoen eta eta bueno, nabaritzenda kantronetan zen errondekin izandako izan zen taxista belts bat eta Los Angeleseko poliziak, bueno, gelditu zuen, ez? Alkola edan zuela eta eta, bain, eta bai, gelditu baina <laughs> ondo gelditu, jipoi bat emazio ten ez, eta eta bueno, eta pixkat e, norbaitek grabatu zuen hori nolak hipoitzen zuten e, rondikin eta horan bihurtua pixkat, e, bueno, e, ez da figura, horrelako figura orz, oso ezagunar bihurtu ez baina bueno, baina beti ere horrelitzen da Zai, detaile hona ez, behari baita beste bat egitea Norbaite sufritzen duen bati enbeste zait horrelako e, kanta ona egitea ez Bai, bai, bai, gainean eri kanta asko guztamen zait Osa, nik guztu diska, lehelen diska honetako ezagunena, nahiz eta oso ezagunez izan, ez, ba, ba ezagunenetarikoa dela, eta asko gustatzen zait, behar bada gehiago guztaren zait dana diska honetatik. Bai, ona, zet, sakona, zet, ona! <risa> bai, ona! Uaaaaa! <risa> <risa> Hori bezain, ona! Bai. <risa> Eta ondur dutzen bazaizu, eh? ba, no haritzen da gaina, gaina kukitu etniko bat hor e, perkusio aldean, ez, ez da betiko, betiko perkusioa Eta bueno, ba, pixka tago izango da e, Ben Harpernekiko urrenkera, ez, Edo, bideonetatik jarraituko du, baina denbora erkin ikusuko nola ere beste genero batzu bukituko dituen Beti ere bere toki intimista hartuz, Eta... Ba, onduritzen bazaizu, Mark, jarraituko dugu pixkat aurrera. Bai. Baina ez eh, asko? Eh... Hondiken eh, ez dugu esan, nungoa den. <laughs> nungoa <laughs> esan, nungu... ezin delako esan! Ba, ez dugu esan. Ez nile esan iot, ez daizango orkoa. Es, es, du, ez! Ez! Ez! Ikusi dugu eta, bai, horkoa da! <laughs> bueno, bai, horkoa da. Kaliforniakoa da. POMONAKOA! NOOOOO! Beti ere Kaliforniakon musika egarten. Que... Zindagit, zindagit ez nekiela, eh? Bai, bai, bai. Hori, denek esaten dute, <laughs> Baina, Megia esan ez du importa nongoa den baizegat eta perfila nongoa eta eh, non, non norakoa, ez? perfila ez da horrein arte, bueno, normalean entzuten dugun Kalifornia. Estiloakoa edo esango nuke. Bai, beti ere punk rock soinuak edo entzun dutugu, ez? Edo... Bai, nik esango duke baietze gehien bat Baina, hagu estilua haunitz alatzen du, ez? Bai, aune... erabat, eh. erabat, bai <risa> Modun bardul batean aldatzen du eh. Oso erabat Ondo itzein duzu <risa> Pomona errikoa, pomona Pomona, ez dakit, eh. eskat poni eta, ez, eta pomadaren arteko... <risa> bai, bai... <risa> Fusio bat, ez? Eh. Bai... Nabaritzen da <risa> Horlako Or, zerbait tzen bat zuen horlako artista paregabea ez edo sortzeko. Hadetak zen bat eta instrumentu joko du artista jartzen du baina, zen batoko gitarra. Papilloa bat emen ikusten dugunez e, basua, berak ere pikat ba, e, gitarra esan dugun estiloarekin jotzen du ere e, ba, kantat, bueno, no, Kantatu dit nu beti kantatzen du eta baita perkusioa ere jotzen du eta hainbat... Agatzen dira baita harmonika, behar ez, brusa, besela, behar ez... Bai, eta judatar flauta, ere. Eh? <laughs> bai, bai... Ezke pues, hor dago, bere, bere, guztu, amonaren amona edo, lako zerbait, bere... Ha! <laughs> ah! <laughs> Bera amona flauta... Gara <laughs> Ez, bere amonaren... <laughs> Esperamos <risa> <risa> una arena más, o sea, eh Vale. <risa> <risa> <lid>, bueno, <l> <risa> Alastoteliko bat izan dugu Zerba eta sartu zaitor ez tarrian eta Ezaten gonoen bezala zera, e, bere, bere Amunaren ama edo Horratzean izan zen Errusiako Horla, Lituania erraldeko judua edo izan zela ez Eta horregatik izan dugu pixka flauta judia ez, eta da bueno, Bai, Amun izan zen flauta zale honena Bai, hori da, juduta xirula, ez? Mengo txibiritu batzula <laughs> Hori da, gutxi bera Ba baina, nota, nota gehiago jatzen ditu Mengo xiruak <laughs> Bai, bueno Bai, <Bye>, bueno <laughs> Ba horre, usten dugu pixkat jarrituko dugu baina ez asko esan dugun bezala miratzen lorritama lagu urtekoa delako lehen dizkau eta horren urtean, lorritama bostean bere bigarren dizkatera zuen Fight for your mind Horrek ba, ez azuz zure <laughs> Zure sentimen duen, ez, zure pentsaeran duzunen alde edo, ez? Pentsaeran alde, ez Hori eh? da, zure pentsaeran alde edo bai. Beti errebindikatiboa ben Harper? Bai, bon marliren hoi notatzen da, ez? Bai, horren ba, kutsua ere A estiloan, bai, denetan, ez? Bai, bai, bai, bai Eta, e, beste, ba, adibide, azdibide, adibide tza dugu, bigarren dizka honetetik atera dugun, opresion kanta Izenburuak ere berak altzaltzen du, ez? Ba, esan bezala, opresiva orrekontra bai, Menharper zuzenean, azken geltokean, zuzenean, oppression canta. kanta. Oh, oppression. of the tiredness. I learned to feel me Oppression, ba, ez da hetu. Bai, lasaia eta nire asko guztan ez zaitere. Jarritzen du bere toki etnikoarekin all folk zentratuta eta urgarren diska ere, hildo horretatik jarriktuko duela ikusiko dugu. Lehen ikusi nire eh, bat, eta baita, zera jartzen du, zera Ben Harper eh, jotzen duela ba, estilo pop. Eta nire, estilo pop, ez gusiar, <laughs> Eske... du ikusi hor, gure? Pfff, jartzen du, pop, eh, Pop. Opa, izate duzunean, edo zer gauza esan dezakezula... Ja, Kantante eh, es, eh, eta bakarla dia pop... Nah, Zerra pop edo edo rock. Eta jazta, edo pop ta, guztia. Zerra, edo es que, musica country edo, bueno, edo baita joste dutela, pop baita da. Ez ez no, da, baina bakizu da eta edo honor editatu dezakela. Bai, bai, bai... Ez sartu Mercedes... Nozatxarre gure datase Ez uekitu eh. Sofak ez da hor ah, e, Bilboko, barakaldoko esrokestarreko edo Ha, de paso alde baita Bueno, dakau correo bat azken arroba gmail.com Han nahitzu entzun taldeak edo nahitzu ba programa bat ezue talde guztoko nekin Ba, ez daite, dakazu boatora, ba, ba, oina eten zun, ba, azteleenetan, eh, behatetan daiga, eta erratian, eta komentario sakonekin eta honekin, ba, bidari guzu, ja, azken geltokira. Orain, bidali, zure gogoetak eta proposamenak azken geltokia abildua gemail.comera. Eta Facebookean ere bai, Tudutu. Tu tu. Atkin el toquea. Ja, ni Luche egiten digoetan, norbait ekuzate. Bien, zuten zait utete edo aujarrita. Ah, bai, gure managerrekin hitze hingo dugu, gero gure administratzailearekin eta eta behar bada akorde batera iriz gaitezke. Bai, bai, bai. Za ben kartetan amarik. Ez genuen bezala. Ba, ondida, ez dut hor menor eh, moduan edo Gospi likutua beti e, bere... Jarrira edo bedet... Orria, bere... Hori da, edo jotzen du. Ba, beti no ere jarraituz edo zera blusa da gospel edo baita stilua jorratuz. Hori da, sustraiatzen zaigu gure ben. Gure ben, nola? Hori <laughs> ba, lagun ben. Hori da, gure lagun beni, eta ho... Eta ba oso interesgarria, eskikusten duzen bezala, bere musikalki gero eta gehiago aziko da, ez? Ba. Aziko pixka garrantzena baita ba ezaguna ezaten eh bueno chiker ezela baita estandar ez, geio ezaguna estatuto batuetatik etat, batu kanpo bertan baino adiez ba Australen izan da sekulako arkasta hor bu hori da respekta ezstandabeti estatutuaetan baina hortik kanpo eta batez ere hori marco ezandun bezela Australian eta Frantzia eta Suizen eta oso oso oso esperatatu baino gehiago. O super Estarra edo ez? Bizka, Jesus Christ, bezala, super Estarra Baina, artitzea, esko, ahi ez, ba, jun, sekurako arrakazta lortu behen herrira, eta haien ez dute irea esagulten Bai Ez <risa> <risa> dute <ia zau. risa> e, Bai, e, bai, e, esan, bai Bai, bai, eta jarretuko gozan bezala miratzen da, largoita mazazpian bi urte bero handuago, bere irugarren dizkatera zuen bere, bere folk estiloea do jarraituz eta Horren zungu dugun kanta Da ba, Ja work Ja work hemen ere bombarliren e, Ikutua ikusten Nabaritzen dugu zeren ja da beno e, zat eta ba, Jainkoa ja Eta buona eta besterik ba, Ja work jarriko ja, dugu du. Ja lan egiten du Ordua Lai Lai Lai a man, cause a heart speaks louder than a color can, and why would you even shake a man's hand, if you're not born to help him stand. and he shall run Some they rest their head at the night Some get no sleep at all If you listen close lan egiten du jak lan egiten du horren <risa> <Barberen> jarra <dizkan. risa> jak lan egiten du bh <risa> oh! <risa> eta hor entzunduzu pixkat la salla la salla entzundugu operationen antzekoa baina la goa oraindik ere okay, etniko edo batzukin nola eh? bai beti bere, bere ritmo etnikoekin o la saila sai eta be no va Hau, diska, baina ez zenoz, hor gelditu ez, eta pentsatu ere Gero jarraitu zuen, bere, miatzen da, lagita meretzian, laugarren diskarekin Gaina ez dugu esan, hirugarren diskan hori zen burn to shine Burn to shine Eta, bai, eta burn to shine diska honetan Eh, y no saltaldea sortu zen eta hainbat pertsonarekin jozuen eh? no hor. Pues zenbat, es que hemen eh, jozuen bai bere amon ere. Bai. Szati daude, eta zenbateko gitarra, biolina, txirulararekin, bai. Iunan beatbox, <risa> <risa> hemen beatbox hor bezon no aidentu. Bai, orchestra, bai, pilo bat eh. <risa> ka berriao navaritzen da hemen diru eh, gehiago dagoela ja yeah, Virgin ja productor agen ez da orain Virgin ganeko gaiskegon orain claro yeah. la CD CD oh, gehien bat yeah. ba orain es baina epoka hortan nora arrotua no, zeuden ara arrotua hemen bai <laughs> tipo gastatzen goza careco ba pero eta marmilla hori da bai <laughs> en virgin se piskata yeah. Bai, eta, zer esanbarte nuen, hemen ba, um, experimentatzen hasiko da, hemen pixka gehiago goez, blusa, roka, saul, folka, nahiz eta lehenago ere ukitu, hemen talde itxuruesoago batekin esan dezagun, lodi ba, lodiago batekin, ba, beste genero batzuk jorratzen ditu. Entzun dugu dugu orain? Ba, Still My Kisses kanta, ba, justu da ba, izan zueneko harrakasta eh, kanta hau. Zati, bueno, hartzen da, bit edo, bueno, kantzatzen, brazel izaneko bat Hori da Eta bere doi nio hau edo, nahiko saunak egin ziren Eta jartzen dugu baita, eta basean, unertzitate gairaian eta jartzen ziren eta jartzen ziren eta Eta egiten zuen dugu, norakua Hauarekin eta egiten ditu, pixkat, perkusioak egin beharko lukeen soinua edo Eta entzunko dugu? Habe, haabe Este no lo pago, ¿no? Still entrar. my kisses, Singeland, la hogar en disco, ¿cuá? ¡Men Harper! Uh -huh. my mouth can't i always have to steal my kisses from you i always have to steal my kisses from you always have to steal my kisses from you i always have to steal my kisses from you I've been around you for days But when I lean in you just turn your head away Whoa, no you didn't mean that She said I love the way you think but I hate the way you act. Cause I always have to steal my kisses from you Always have to steal my kisses from you Harperen diska hemen Oztentzen beha, irugarren azalean La e, Laugarren ustu, Mesedez, ziurtatzeko Estima, Izan zen laugarren diska Bai Ia, ia, irugarren a laugarren Bueno, eta disko netatik ere beste bat aukeratu dugu Ia, irugarren e, diska oso da bai, bai Bai, bai, bai, hau, gainan Aldaketa da, instrumentu gehiago sartzen ditu lako, baina, bueno, nahez eta honetan pertsona bat eh, perkusoren ahortzak egin ba, beno, ezte jenero bat zogitzen ditu lago, iruditzen zain, ne? Nihaz eta hurrengo diskan, nik ustut, horrendik handi eh, aldaketan definitiboagoa definitiboa dela alare jarretuko dugu diska honekin eta entzongo dugu baita The Woman in You, barendokasun emakumea Baina, ba, abesti baita mm, bai. mm. This one I heard you say jetz izate dugu musika, de repente... Ara zoteinikoat ah, izan ditugu hor, baina, bueno... Hauka horrela eh, oso rock eh, alde, alde bat, ez, kantak... <tose> Abira, orain. Eta ikonena entzun dugu, ja Parterin mugituna, orain artez dugu horrela korro kukiturik sentitu Eta bueno, e, ahorku bat, e, diskatik egin, egin orde ez babeti kopiatu eskritorioan bestela e, Batzutan kanta ez doa oso ondo? Ba, imen dago ya ki atera zermen handia. Ba, e, da prikonsejo bat, horrela ba, e, prikonseilua edo Ba, entzuntun zu hor, eh, ja, roka hartzen du eh, Ben harper bere ganatzen du, bere estiloan, beste estilo guztietan bezala, eta irutzen bazeizu mehak jarraktuko dugu urrengo diskora eta hor bertan regearek jarraktuko duela ikusiko dugu. Yes. Bai, Diamond on the Insight. 2007-koa da, tanik dudan azken cd da, etxean, esan nahi dut. Eta... Eta... Eh, nik denak orijinala ditut. Oh, oh, oh, oh, yeah. ditut Oh yeah, noski e, e, baiet oh, oh, Estatu batuetan juntzen egin egin Juntzen egin eta karteta Hori, denak erosin dituen hor Dena eren ditut Esan barko dugu renguak ikartzeko burtiti Gomen estatu batuetan hor Abai, huri eh, ez dago O, oh. o, oh, hon oh, oh, kontu batu batu bat Kontu batu ezareten edo ez, baina Noski baiet Hori, huri samur Hori oh, samura, huri aia Hango berri guztiek ekariko dugu, Hango musika, Hango dena, Hori eta azazpi hor saio bat egin mangoat dugu berri guztiekin. Habe errekia den, <laughs> Eta orain arte e, e, izan duen diskarik luzenaren zatitxo bat entzungo dugu, iruro minutu irauten baitu diska honek, ordu bete, hori harraroa da. Ba, enormalean diska perro gai minutu horla iotun dute, ez? Segon Batzu geiago bai viniloek edo gutxigo. Bai, hori bai. Bai, disketeak ere <edo> gutxo. <laughs> Hiru taktiko disketeak. Ehbaita neko jendea parte hartu zuen. Bai, hemen ja Ben Harper birtua e, superizarra piskat pixkat e, e, adituen adituentzako musikari honen honentzako, on, ta txeloak, larineta, trompeta, gitarra, bueno, beti gitarra basoa, tromboia, viola de jot, dute diska honetan mm. Zagun instrumento bat egin? No, da, aproit basu hitzen zen... Ezakitza. Eh... <susurra> Oikitu behar ba da horko hiperestekan. <susurra> Eta ikusiko da, dabel bas, bai bi ba, ba, ba, ba, ba, bai bi lepo dituen zera basua. Haiz. Haiz. Geratu bera da nola txeloa. Aoa bete hortz geratu bera. Segura nola basa ba izako da bantzik. Dabelez ba ez, bakakak guretza. Bai, bai. Bueno, ba... Itzutzailei kaskarrak, era Ba, <coughs> bueno, ez dugu ezer esan, eta ba, ba. Amozgarren mendeko instrumentua da e, Jarriko dugu, beraz, Diamonds on the inside, Bozgarren diskako kanta San dugu bezala, rigiukitua dauka With my own, no, with my two hands Dile bi eskuekin Eta hor Moztuko most, dugu hor ne, dauka daukagun kanta, ez? Eta eko gu, piskal Bai bai bai Piskar laudina egiten duenean Orduzue With my own two hands I can change the world With my own two hands Make a better place With my own two hands make a kind of place Oh with my own oh, with my own two hands with my own or oh, with my own two hands With my own with my own two hands I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth. Oh, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands. Oh, with my own, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place it a safer place I'm gonna help the human race Eta nahi zuen partikularitate bat edo berizitasun bat Eta nere ordenagoian jarri, jarri nuen lehen protekzioa protekzio dun diska zen Ezin nuen erabili Macintosh zortzi koma bostetik baino beragoko sistema operatiboan Ezin nuen kopiatu diska Eta arazoa nituen entzute Bueno, arazoa oh, oh, ez duen hortan, ez da kopiatu oh. na, bueno, de, Gero Windows batean jarrita eta ja, kopiatu izan ezakien arazoa digabe Hendizka kopia eztan zen, edo? Ez, ez, ez, ez, prote, protekzioa zuen kopia Bai, oso bai, bai Doso, niretzat doso berezitzen zen momentuan Eta, bueno, besterik gabe, entzun hor... Mitxikaria Bixi, bai, Mitxikaria horren bai. non <laughs> Oso interesgarria Eta hor, riki, ukituak entzuten dugu e, Hor, fondoan ere koltsin moden dukazuen bezala Eta, beno gero beste diska bat, miratzen da, hogeita meheretzetik e, aktiuki jotzen duten blue, Bueno, formatu zen gospel talde batekin The Blind Boys of Alabama Hogeiten nire idoloak esen bat urte askate eta jotzen dut Eta akin mal donadok, baina gehiago behar bada He llegado en la disca, he llegado... Es eh, que no posible, eh. es, indú, es pero, usted, a ver, Harrison va a, a ver, por si acaso, discografía... Bueno. Bad Viro, pero, se va a... <risa> <risa> Disco... Wow, ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está? A tera, wow. a Excel a Marcos? <risa> <risa> Mira, lo que haces es mi ver el video? ¿Vas a ver eh, el Está ahí ya ya urteiro disca bat, así que imaginate un tema <risa> disca El surteo ya te ¿Eh? Lle, ahorita me hago este disca Ah, va, va, va Es que, joder, ¿eh? unas maquinas, ¿eh? Joder, de machín, de machín mal A ver, va, y la disca como tirar la basura, ¿eh? Joder, va, <risa> va, <risa> va <risa> y la basura A ver, se cua, se cua hace la or con, con los pollos hermanos Los pollos hermanos Los pollos hermanos Joder Iroita marrurte, jotzen jauzko, well, eminentziat dira, pixkat, e, dinosauruak, ez, gospelearen dinosauruak, eta honekin jo zuen, zera, Ben Harperak, eta diska bat eta zuen, eta ez dugu diska horren e, kanti entzungo, jarrituko du bere Ben Harper mm, bakarrean egin zuen urrengo diskarekin, Both Shives of the Gun alde dituen arma. Eta zergatik hori, Marcos. Zerrati, bere bera, influenziak bizan dierako, ba, musika txuria eta musika beltza. Taurrati, ba, jarretu, ba, di, bidizka, modizka dizka hontan bidizka, azta edo, lezo? Ba, diz, bidizka, ba, bat izaniko, white, txuria eta bestia black beltza. Taurrati, ba, batien, bat, bera, influenzia bat gehiago gana, eta bestean bera, beste bat. Bain, besteri gabe Ba entzungu dugu Both sides, sides of the gun Diskoko eh, Better way Kanta Better way kanta Hau da Gusto <gustudut>, black diskako kanta dela Bai, bai black diskakoa Eta hor doa Better way Ben Harper I'm a living sunset, lightning in my bones, it pushed me to the edge but my will is stoned Cause I believe in a better way Fools will be fools and wise will be wise, but I will look this world straight in the Bai, epi, Epite hori da epitet hori gabe ditu gara hor. hau bueno, esan be da eh, orain estatutotan dagoen presidenteak zortzigarren urtean Obama, Obama bai hain beltzak eabilzuela eh, bueno, erabitzu, bere kanpaian eta ez politika kanpaian eta honetan kanta honetan barjatu hitza egiten dute pixkat eh, diskonformiz konform ah, ez dagoen politikarekin eta gaurreo sistema politikoarekin eta bar hori da, estatua tuer, eta, bueno, eta besterik gabe. Pagatu ben Harper egiten egin seio kaskarraren gatik. <gurra> Baina... hori da, kutxuna -ku daukazu ben Harper, ez desan ez ez. Hainbeste jendeza den, ooo, oh, ah, dena ondo egiten, eta zure programetan, bai da, Tori! Tori, amonaren, amonaren txinula! <gurra> Beno eta bizkat bukatzeko do jarriko dugu Ben Harperen azken diskako kanta bat. Abu mi Jamaicako diska da. Ez eta gero Charlie Mussel White harmonika holearekin ko zuen e, beste diskabaterako duen urtarrilaren 29ean aurten 2013an bai ba, oso gutxi barro, betexklusiboa egin geltokietan testu kantutean nagiar justu hasa eta e, edo ez edo edo edo gure saioa entzun hori e, dagian hartzen dugu ah, no? ah, ba basken vera baka, bakarren modu bueno Vagar, Vagarrek atrasuen azken diska 2011 baikakoa da eta Gift till it's gone 10. diska estudioko 10. diska kolaborazioekin eta eta Bar Barne, bai kolaboratzen dute haringo estar. Ringo Star. Ringo Star. Ah, bai bai, agarren ah. da Ringo Starr Baita, oh, baita, bia gelkarekin abestia Jotu tened, o bo, composta tu, baita Baita, baita, composta tu, tu tenor Spilling Faith Spilling Faith Baina hu jariko kanta... De bada De bada <laughs> <risa> Y donde no iba, justo bain le singelat a gian Arrakastan suena Olida oh, es que Diskanetako singajala jariko dugu Don't give up on me Now ageme. Hai, eh, azken gertokia beti bezala arrakasta, arrakasta eta eksklusiba, eksklusiba e, beti azkena hemen. Beti ondo informatua, ondo dokumentatuak. Bueno, un hori esan beharra erradaro. Batutan de culto, gara. de culo gala. <risa> Batutan oso finitza mañaola. Bueno. Askotan asmaten dugu. Hartzen dugun pasioa da, ez? Bai, bai, kontatzen betiak eta Hori ba. da gogoak eta gogoetak baitazu pizka eh pizkatola batalde berriak eta ezagunak eh, ez ezagunak ba jankina hasten, ez? Pizkat te... eta ta baita ez ezungoen hori baiko ba juda Stephon. Micrófono, bai, bai, bai. Fijo entona era. Eta beno, ba hori, izan zanla guztia, esperut Ben Harper eh, gustatu izana, zuri zuke zagutu zuorain, eh, Marko, eta guztatu ba, zaizu? Bai, bai, neko hone irutzen zait, eh. zait e, neko musika estilo asko jorratzen ditu, e, instrumentua ondo jotzen du, eta zait, bai, una, lasai. Bai, haotxareo eta estilo oso propioa ditu, eta azken, azken kantau izan da pixkat bruzes pristinen baten antzeko, edo? Ba, zait, al, a, estiloa pixkat aldatu du, es, bestekin aldatu, es. Bai, uh, bai, bai, ba, pixkat mainstream agoa birtua, edo, es, ikakanta horrek Zambakarri guainari ezko guztan ez -zai. Eta besterik gabe, baurrengo azten hongo era oh, du, du, du, du, du. Two hands oh,